Bueno, gaur, eh, palmando irratiko laserteko historiaren atalean, sorgin jaien asierari buruz, zizte dingo dugu. Eta eh, horretarako, hiru eh, gonbiatu dauzkagu, eh, aurkezuz eh, buruak. Bono, ni aizea naez, eta sorgin pues, jaien sorkuntza garaiaan egon eta eta geroberan dusiago ere berriz, ibilin inzambulara baten. Ni maidar naiz, e, eta bono, ni ere aiztea bezala, panetorrian sorgin jaien mugimenduan Eh, ibili naiz bereziki hasieran eta gero ya, ba bueno, ez, tarteko urte batzuetan ere. Ne, vale. e, naiz eta bueno, eh, soñejen hortan egon intzan eta ondoren, hainbat ba, bueno, urtetan ere, bueno, 2000, segunke 2000 amabi arte soñejeitan aditu intzela. Ustez urte. Zurten. Zerguin jaien aurretik lasarten e, zeuden jaierrikoiak, txosunak espazio hori nola zegon antolatua? Eh, bueno, ni garai hartan, e, jarraiko militantean nitzan, ezkerrabertsaleko gazterakundeko militantea. Eh, bueno, herriko jaien antolakuntzan ordu hasi nitzan, ez? Ba, pizka gazterakundearen e, bidez.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 Orduan, ba, bueno, orduan gara hiartan ere bai, ba, bueno, udalak ere, e, traba ugari eta oztopo asko jartzez iztigun, batxoznen tamaina zela eta, txoznen kopurua zela eta jartzez izkiguten ordutegiak eta, eta barrez. Ta egia da, ba, bueno, pos, e, udaletxeak, ba, bueno, bepiskat hartu zuen jarrera izan zala, e, baldintza guztioi, ba, urtetikan urtera, e, zorrozteko e, bueno, joera edo hartu zuen ez. Ordu, ba, bueno, pues, guzti horrek ekarri ere ba, nola baiteko gure erantzun antolatu bat. Eta hori izan, zegoen e, niroa, ez, pixka bat. Egia da, ba, bueno, pues, e, baldintzak zorroztu ziren hartan udaletxeak ez zituela txosnak nahi erdigunean, ordu bere elguruna guztia zala mugimendu guzti hori nola baite alde, al, bueno, aldentzea e, errit, errigunetik, Eta horremant zuen jauzi importante bat, ez? Eta izantzela dekertu bidez e agindu zuela batxoznek ezin erdigunean egon eta bialdu gintuzten, ba, bueno, ba, ba erri kanpoka aldera, ez? Ordun horrek sortu zuen alako mugimentua, e, bueno, mobilizazioak e, izan ziran, e, udalak, zipailuak bidali zituen, ba errepresio ere gehiago areagotzera Eta bueno, hor urte haiek oso oso, oso gogorrak izant ziran, ez? Egia da, nolabaite, ba sensitibildade desberdinetako jende guzti hori eta eragile desberdin guzti horiek, ba nolabaite geiago eh bueno, halako batasun bat, bat hondieagoa edo eh bueno, eragin udalaren partetik e, izandako jokaera edo bueno, ez, jokabide ark eta nolabaite ere lortu genuen Eh, bueno, herriko ba, jendea edo herritarrak ere bat egitea e, gure eskakizunarekin, ez. Ba, bueno, ez? Ba zala, ba bueno, es, herritikan eta herriarentzako jaigune batek ere erdialdean beretokia behartzuela, ez? Orduan, ba, bueno, ba, mobilizazio garaiaak izantzian eta eta nolabaita, ba bueno, pues, hor ja e, behar. so izan egosten zerbait berriaren behar. Era azkeneko urteagoatzen ez gain oso oso euritu izantzala. Eh, txosnak esan behar da nuntze den, zentroan dago kutxa horren atzekaldean, hor zel den, eta kontua da, orduan oain ordu, daun lorontzi horrek ekarizula polemika. Eta lorontzi jartzerakoan esantzuen espazio horik horretzeko da, horren ondorioz mugitu zituen txosnak lekus. Era orduan, esantzik duten, ba, orduan txosnak egizintziala jarri, orduan txosnak jarri bat ziala nun, eta hor e, izen berdin jota zen, bat izan zen remeko aurrekalde hortan partsarena baina hor eh udaletxe ba horrauntzan kartel batzuk azalduzian txosnak emenez eta taurlarako auzak eta ondorioz ba bueno udaletxeak ba gutxi behar alimazuen pues beste eskusa aquella zalguan eta dabakizun bilera batetan eta alkate sakala hisantzun porque aki mando yo eh txosnak bidaliko ditugu RRKaren ondora bai Horro, nora bidaltze ziron, ba, bidaltze gutxiora gutxi esan dezakegu, e, errekako zubila, oza, ibaiko hori ibaiko zubila, zubilan, e, alboatean, bai, lasarteko alboan, mitxelin aldea, pasabide hortan, bidegorria gorriak dagoen pasabide hortan, ba, horrea bidaliz ziron, hor, soli jarrizitezkeen txoznen neuria zan, zuaitzeri, zuaitzea, eta errekaren kontra, oso oso estuak eta oso txikiak ziren, Eta lenengo arazoa o sortu zena bate zen, ja kenduta herritik urrutiko dagoola eta hartu hartu bar, hasteko ortxo ez na jareskeo bare barek ibai hamkatuko. Uza oi santzan guk eta eske osar eskutjo izan. Gaina horatu gar da ibai hori zu inber, neko inberia zala eta zu bihoi iten bi lintziala. De ibai hortan bilera horren ostean e... zerreginaren aurrean Bueno, bat, txosna bat zordea osatzezun tenen artean egontzen desenkuentro bat. Era hori iritzi bat zan, e, bai ez, horrekin e, bertziala jarri e, udala guztezun leku bakarra zalako eta beste ikuspegioa zan ez ezin jarri da inbertziala mobilizazioak protestak eta, eta hori eta hori egintzen azkenean. Saiak e, era egon zan, e, txosna bat okendon jartzeko gainagoatzen aiz e, bat zeo hon bat aukera aukendon jartzeko, saik so, eraintzen zan, zan baina, bueno, kontua zen, herria zehola ertzainez josita. Osa, pasada zen, egun hori eta, bapatean zenbat, e, bo izan, zenbat, ertzen zebilean aurratatzea, eta tentxioz ondia zen, eta, bueno, izan ezkenen zertzen. Eta egintzian azen, bueno, ba, batzuk tinbalekin atazian, karrogo bat edarikin, hau bestia, e, ata zan mugi garri, mugi korbat, eta zantzozua mugikor bat, era bueno, inprovisazio bat egon zen. Mm. Baina, argi bon, argizon jendea jaiek egine izitula, baze hongo gondi bat, eta hori introi sazioetatik gana eta zan, atea zana. zana e, Oietan, gogatu behar da ganea, hor, e, gu noietan egon txalak edo, bai, karga polizialu batzuk egon ziela eta garna barruan, zaurituk egon zian, mm -hmm. loizoko zazpikaldea izan gau zen, arti zartabernan, e, eta kargatuzten eta garna barruan. Kargatuzten. zuten. jaen dia zaurituta egon zan, bueno, kristona gau zen, atxiloroak egon zian, eta juizioak egon zian, eta bai, ondorioak bai ekonomikoak egon zian, ondorio ekonomikoak eta zene, bai, ondorio penalak, kasi bai, penalak egon zian, bai, bai dada, egon zian, penalak. Dada. Eta, bueno, hori ba, izan zan, testu guztia, maiera horrena, fase horrena horrena horrena izan zan. Ondoren ja, esan dezagun, ja izan zala, e, urtearen prestaketan haber zer egin, ne uste, ez da hor ja jauzi bat Eta jauz... Txue barkatu, eh? baina egia daugual garai gogor edo zail aietan ere ezako azpimarratzeko adalare bai herritarrek emandako erantzuna. Presentzi poliziala brutala izan zana, baina aldiberian izan zen urte bat oso garan zitsuan ikustez, ikusteko erritarren babesa bagen eukala. Azkerean gugengen zaiatzen ginean tokiguztitan agertzen, E, gure presentzia izan zedila, pues, bueno, jakegune batez genetan, ba, erdialdian algenun ahondina, okendo guretzako hartzen nola baita esateko, eta gero erozar gauza zegonean ere, pues, gure pankartekin eta gure historikin arteatzen, eta nik uste dut, herrian babesa buk uste genun, baina ondigoa izan zala, batez ere, pues, espero ez genun sektore batzutatik edo, iristez zitzaigulako egurako ze batzun gandikan badakizu, badeso ibadagoela. Ez? eta e, batuz hori ikusi genula beste batzun handikan ere holako e, babesa ta eta bai aurreaz egitzeko gorua. Bale. Eta bueno, egoera honen e, aurrean, ez? Eh zorrinjaiak antolatzen dira. E, nola, nola azten egiten dau? Bueno, ni hor itzen nahi zen lenego lenego irudia da bapatea e, bilera egintzalar hemen. Remeko, bueno, deialdi bat egontzan zorrinjaietakoa. Xaia gain ber bultzatzaileen artean gaina ekinmenaren ekimeneanren bultzatzaileen artean kontu, kontutan dugu hartu behar da gendeen jendea azten finean ginala ososo gazteak ososo oso gazteak e, aurreko egoera den amaiera egoe, e, ez autu gerula ordun aurreko egoeraren egoa honena ez kenu ezautu baita azken urdaneko txarrek santzia izan bara aurreko txosnenak orduan bagatien bilerala ibitsi ginean osoazte, oso osoazte, oso oso aurrekaria gure iritzia hori izan, bat genuna, eta orduan bat batean, esan genuen, hau, inbarra izan zen berriak. Eta bilera ordan, ba, bueno, e, izena gorazian, e, ba, ba, jai, izen, eta izena, ba, no, izena ez erna horazian, e, goratzen ez, garantzitsuna hor bi kontu izan zen, eta bat oso oso garantzitsua izan zen, argi, argi genula, jai bat zordea e, izan bartzula e, jendeak gozatua jendeak osaltutako, eta ez, elkarteko osaltutako jai batzu. Eta hor ontzen iritzi ezberdinak, bai, bilera hortan guatzen ez iritzi ezberdinak ontziala, eta batzuk argizutela, ez ez ez gu elkarte bezala neidego, egon, eta elkarte ezela partatzen neidego, eta bat, gero bestalde beste batzu zeukaten iritzia bazan, bai, txosna beharra, jarri beharra, eta guk, adiez, asir-asiratikan txosna jarri behar behar hori, ez genuen egin argi ikusten, gehiago ikusten jaiak, egin eh, bartugu jai, Gere urdan gaine jai alternativa batzuk herritik herriarentzat osatuak, ez da. Ta alternativa hitza genuen. Gero el alternativa haren asuren galdu intzu. Galdu intzuen eta gehiago herritar hartuzun gehiago herritarrarena. Jai herrikoiak. Bai, e, gero nikute beste puntu oso garrantzitsu bat izantzola, eh eta nikuzte alternatibo hitza hori kentzea ere igual urtikan pizkat eh batzu joala edo oso argi gen aukala bezik ezgenula boikoteatu nahi udalak edo beste elkarte batzuk edo beste pertsona batzuk mm. e, egin nahi zituzten jaiak eh ba hori guk egin nahi genuna izan osatu programa hori ba igual guretzako egokigoak izan beste e, Eze, ekintza batzukin, edo guk aurritzen jenikun gabetzikin. Eta hori nik bai daukatu goguan, e, beti azimaratan saiatzen iniala. Eta proposamen bako itzateratzen zana uregita daurako, azertzen elura eluza horrekin. Ea, kontuz, zer dago ordu hortan, tokio hortan, ez nio inorri, inorri talteik e, eragin nahi. E... Eta bueno, urte dio, oso izan, zan, urte dio izan zan, urte dio kioskoan, kioskoan, oso, Bantzan, klaro, ez dakit ze bolara keman zegoen nioz netgoatzen erabaki genun, baina honi guatzen ez, zarratzade baten platatu ginenak, kioskoai, mailuka daka zerrailea e, usten, usten, agenekilako, kioskoarekin gatartabatze gola udaletxe eta kioskoaren jabian, artean Bueno, nik, nik ustez gaina, xera hori oso netzako oso magikoa izan zan, porque zan pixka, como jendia zeon zai haber mundikan azaltze ginen zerrekin. Ez? Eh, ez dakit, ez? Ba, bueno... Ba, genek egun ez geneukala oso egitara, um, ma mitxua bereziki, ba, gunerik ere ez genuelako, orduan, guzti horrek eramaten gitun pixkat improvisaziora ez, eta, bueno, poztartean pues, e, azaldu zen e, kioskoa, baina gero egual kalde nagusian azaltzen ginean, etxozna mugikor batekin, gero azaltzen ginean ez da kinun, ba, musika talde batekin, oda nadalakoa ez, ordun zan. oso oso mugikorra, Eta, eta oso magikoaz, egen diazago, como haber nundik azalduko teian hauekoain eta bertzerrekin, ez? Ba, bueno, Benki osko eta gero pues, beste evoluzio bat izan zen kamio irrokena, ez? Eta gero horre bai, horiako hetxiera, panborra da, ja bueno, horretorri ziren ideia asko, ez? Ez genuen, hain errotua lekuat, ez hain triordi, ezin dakit e, e, e, e, e, ezinbestekoa lekuat. Horrez edatzen, e, alkatesak, erabak izula, E, kioskoa botatzean noiz justu ekaina erdialdea. Jaiak hasi aurretikan bortatzea pentsatuz gu berriro ere kiosko hartuko genula. Kioskoaren e, azkenean kioskoaren rodoazan, terren nolgararen azala, baina edifizioa privatua azala. Ordun kontuazan, e, udalak aspaditik botan aizun kioskoa, baino netzietan ematen nahiko diru, eskatzen zuten bezain beste diru kioskoko jabe, ei. Eh. Ordun, horre egin zuten aizan zan argita garbi, Pestak inguratzen juntzian bezala, eskatzen zutena eman egin gozien e, jabiei, gu berriz ere horrez sartzeko. Baina gukia ja ez genuen kontatzen horrekin, gukarkin genuen euken aurreko urtian euken euken suertia berriz ez genuen leukiko. Eta azkenean genuen aurreko urtian euken kontatzen ez genuen bezala kiospoakin, eta gero, pues, bueno, egoera akutzen zeburako aprobeitzatzen e, aprobeitzatzeko erabaki jartzen euken, eta nik usteko zonatazitza egula, urrengu ez genuen leukiko ere argi genuen euken, horrengu ya beste bideo batzuk, Aspaldi hartua gen uzkan, eta egila da pues, ori, bere ala bota intzutela, e, bere ala ez, justu, <risa> e, o, San Pedro bainoren nago, baino nazkenian egontzia dako zai, haber, diru gutxi gokin botatzea lortzen hori akordio da beha eta, eta jabean hartian egon behartzun. Gitarra guaz, ba, astemazai, repasatzen urte egitakoa asko zian, e, dan borra da, hor duen erriti zer zen, horiako e, jetxera, hori ebaia zen, e, Enes, konzertu edaz eta holtzat behar zidun gauzetatikan kenduta, oieitako lekua behar zan, holtzat behar zan, olekua beste gozak guztik herriti zertzak galtzezien. Ordo, lekuarek ikomein pekotza hori ikentzezikun pila bat. Ordo, kamien irrokintzan, iru urteetan zehar, eta azkeneko urtean eko komplikatu izan zan, karretera irikizuen, karretera nagusia irikintzula, kamien batez gurutatzeko oso visiblea zela egoera hori, ez? Jaiak egiteko modu desberdinak zaudela momentu horretan herrian, ez? Batzuk hartzezutela bide bat eta besteok hartzen genula beste bide bat eta incluso momentu batean bide horiek ere altzira lauztertu, uztartu, eh, esanai Baino egia da, eh, oso nabaria zala, ez? Ba, ba jai eredu desberdinak. Bueno, nei baitzat eh personalki badagune bat eh, aukera eman didana, ba, bon, no ba, oso jende desberdinekin eh, lan egiteko oso aberatsa, eh, izan da espazio bat nun eroso eta, eta lasai eh, sentitu naizenez, eta izan zurruna inundi ino ere, es? Horrak ematen dizun askatasun eh, guztiakin, adin guztietako jendearekin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 Oso, oso aberatxa izan da ez, ilusio hondiarekin lan egiten genuen, bizipo zan izugarria eta azkenean denon artean e, lortzen genuen e, badeno genituen elguru horiek nola baite gauzatzea. Eta hori da azkenean ikustea e, ideietatik edo pentsanmentu horietatik edo izormenetik gauzak egitera pasatzen garela, ba, aiausi handia, ez? Eta gehia esan da nahi pertsonal gehintza taskoa beraztuna un esperientzia izan da. Parte nikuste parte hartzea dela eh sorgijaien oinarrian dagona eta eta beti mantendu dana, baina bueno, Maiderak esan duko guztiakin guztiz ados, parte hartzea, aniztasuna, eh erabatikirekia izatea, eh kabina ukitzea mundu guztientzat, ba bueno, nikuste da ito idena hor dagoela, ez? Eh sorgijaien oinarrian Eta nik uste dut espiritu hori mantendu dela beti. Jende aldatu geha, baina beti beti mantendu dela. Bai, nik hor bakarekan, ba, ega, aertena oso positiu eta oso polita, baina bide eta lehidu nahiko niruzke esan. Bat, e, bai, e, jende pila pasada, soni jaien antolakuntzatik, jende pila pasada, zidezkeo zerrendare ere izu arria, zenba jende pasadan, jende batek urte beti ire zuen, eta bestatu urte jarraian, bakoitzak erezun altzuna, baina bai, e, jende askok eta askok, emandu denbora asko, e, mat, bai, e, bere materiala erabilida, e, bere guneak erabilidia, e, eta bar, oza, bai, azten filan jaiek eskatzeutena da, e, denbora asko eta eskatzeutena da, e, material asko kontsumitzia eta ordu asko, Bait, eta lau egune, o bostegunetan antolatu haran gautza bat, eta denbora, oso az, azken finian denaiteko e, beharra denbora asko, antolakuntzak eska, asko eskatzeu, asko erretzen du, egia da. Bueltaan izu ari jasotzen da. Baina, bait, sorni jaietan agian, ez eguna jakin izan da, amaitzen. Amaitzen ez sorni jaia beha, eh? Amaitzen, e, ondo. Ba, jaiak zian ustalia batean, edo dekainaren okita marrean, zian, Eta beti, gero, e, karo, olako, az, abia durakin lan eginda askotan jendea itzizki eskertzen gero behar dan bezala goz askotan. Hau aprotxatu nahi konuke eskertzeko sorrin jaietan lan egindu jende pila gari, zuari, etza ionea, bere garaian eskertu ez, ez aipatu ere, eta neuz ez orko, jende pila dago e, agian mindu ere, eta normal, mindu izan dana, pos, etza, etza momentuan Ondo, ondo ratatu, behar... Ba, ba, azkenean eskusa asko jarri ere baina ez da egin. dugin. Niin nire partzatik arikan, jo... E, Baxen animatzea imatzea urte den ez beste ikezpaldima antolakuntzan eta parte hartzea. Ino ez ez zaila, bueno, aztuko ez ez nagoen nire ausakoa aztu Baina ino ez da mutuko eta oso... horitzapen itzapen politian ez zen azkenean hori dala espiritua eta... eta... Eta ematen dula oso okupatuko gaudela, baina beti atatzen dut denboa denbua nautzauetako. Eta oso politiara, beste igazi.